кинувши мені в лице, що сама я винна, і свиснувши наразно на собаку, вийшов собі з хати. Хоч я, бідна циганька доньцю, тягнула стародалі, яку іноді собаками лякають, а він був гордий пан, що цілував і голову мене, та хоч я багато забула з того, що мені відтоді постигло, але того свисту, що дістався мені в кінці в нагороду за любов від його, я ніколи не забуду, ніколи я його прокляла. Але що з того? – спитала Гірко. Він остався паном, а я збавила свою долю по сьогоднішній день. «Доньцю моє красна», – говорила далі, знову остерігаючи. «Доньцю моя пишна, стережися, любові! Я кажу тобі ще раз. Гадаєш, кара постигла його?» І питає просто, нівечить дівчину своїми диявольськими очима. Його кара не постигла, а лише мене одну». Мене радо через дитину викинув з тиганами від себе, дитину вбили, а може і вкрали родичі, опустили мене, і я, мов підстрелена звірина, опинилася в вашому лісі. Свята деревина, от то та, додала за звичайною повожністю, указуючи на смареку, охоронила мене від смерті, спровадила твою матір і утримала і досі при житті. Якби не те, з маври давно вже сліду не було би. До такого доводить любов, дитинко. Звернулася циганка назад до перших своїх слів. До такого. І ось то любов. Але що ти говорити, додала майже із розпукою в голосі. Що то говорити? То всі знають, я також знала, що треба лиха остерігати бо мала вже і раду за чоловіка, а проте вона урвала, оглянувши далеко перед себе, таким несказано смутним поглядом, що Тетяна обгорнула жалем. «Люби, Тетянко, щиро, як любов і тобі суджена», обізвалася відтак, остерігаючи, ніби схаменувшися від своїх тяжких споменів Мавра. Лиш не люби за плечима матері і не люби відразу двох. Окрім того, стережися одного донцю, одного. Чого? спитала недочутно Тетяна і як перше побіліла. Стережися, стережися, говорила, щоб не дожила свисту. В очах Тетяни. Заблестіла на нас чимось таким гордим і сильним, таким гарячим і недоступним, що Мавра заніміла. Заніміла тим більше, що Тетяна, не кажучи ні слова, встала на на рівні ноги і, випрямившися, мов смерека, сказала, «Не свисне, Мавро, не бійся! З мене не свисне ніхто!» І підсуваючи високо чорні свої брови, повторила ще раз, не свисне. Нехай Господь боронить від того, притакнула Мавра, побачивши дивне зворушення у дівчини. Нехай тебе боронить, нехай боронить, повторила симразом і Тетяна і затиснула уста. Мавра усміхнулася і, піднявшися на коліна, та, обхоплюючи дівочий стан, стягнула її песливо назад коло себе. «Нехай боронить!» Тетяна мовчала, ніби їй щось мову відібрало. Не могла більше на слово здобутися. Їй кружило в голові. «Спомини!» За останні неділі віджили у її душі, вона неначе давила їх усіх хвилі в собі нечуваною силою гордості, мовчала і не хотіла про них говорити.